Välkommen till ett försök eller en liten tanke om en uppstart av en amatörpodd med mig, Emil Och i det här första avsnittet så blir det ju inte så mycket diskussion eller information. Det, är, det kommer att beröra något visst ämne, utan det här är ju är en introduktion, ett sätt att presentera både mig och podden. Och vem är det då som sitter här bakom mikrofonen och pratar? Förutom mitt namn så jag ska inte sitta här och försöka komma på några perfekta rader om vem jag är. Det, det är bara löjdet. Vem jag är kommer ju säkerligen myndas ut i podden efter, efter avsnittens gång. Det, det kommer ju vara en podd präglad av. Nej, mångt och mycket, i och med att det är just en amatörpodd, det är mina upplevelser, mina dagar. Men ska man. Ska vi göra ett försök i alla fall till att presentera sig på ett någonlunda sätt, så är det nog lustigt. Lustigt nog genom ett ljud. Och det här är ett ljud som. kanske kan störa vissa, men så är det. Det, det är oundvikligt att det här kommer höras. Genom hela podden och de som redan känner mig tror jag redan har listat ut vilket ljud som kommer, men... Nåväl, ja, här är det. mitt ljud. Det där ljudet var då från kaffekoppen. Och ja, kaffe. Det är, det är en stor del i mitt, i mitt liv, i min, i min vardag. Så det är bara att härda ut. Förhoppningsvis så ska vi väl ha tillräckligt trevligt här tillsammans ändå. Eh, I givande diskussioner och roliga ämnen. Och kanske en kanske annan gäst eller... Vanligt surr mellan två personer, tre, fyra. Alltså det, det får vi se vad, det helst, vad som händer. Så att det, det ska gå bli härligt i alla fall. Men. Någon mig. Den här podden. Eh, har jag varit att kalla templet. Och varför det. Samma här, de som känner mig vet att jag är inte den mest religiösa människan. Utan jag är väldigt, väldigt naturvetenskaplig av mig. För det är väl det första man tänker på när man säger just tempel. Det har varit en, en plats, en byggnad och offrat till gudar och just en religiös dyrkelse. Och det klingar ju falskt med mig. Varför har jag då valt att döpa den här podden till templet? Jo, men... Jag tycker ändå det finns. Alltså, jag tycker det är intressant med att prata om psykisk hälsa idag. Det är, det är ett enormt problem. Och det... Med de problemen som är idag med ångest, depressioner, när... ja, ensamhet väldigt mycket. Och där, där blir kopplingen till tempel rätt tydlig tycker jag. Att just när ensamheten, den här att du gärna går in i dig själv. Du försvinner, du låser in dig i din bubbla. Du skapar ditt egna personliga tempel. Du låser in dig. Du stänger in dig i ett tempel. Och det är det du har gjort i innan religionen också. Man har stängt dörrarna och offrat och bett till sin Gud. Här blir det mer att dessa sjukdomar, dessa känslor tankar, funderingar gör att du fastnar i dig själv. Ditt sinne blir verkligen en borg, en fästning, ett tempel. Så att, det var ett, det var rätt naturligt med namnet ändå. Sen finns det ju andra. Det finns ju kopplingar till naturvetenskap. Det naturvetenskapliga också. Det är det är ju sant att där mycket av forskningen idag och mycket av tankarna och idéerna vi har om olika naturfenomen, om fysik. Alltså, det grundes igen bak till antika Grekland. Det är ofrånkomligt att inte nämna Archimedes och Aristoteles och Platon och Sokrates, Alltså, så att... Kom in på de här gamla, gamla gubbarna ändå. Och. Det är klart. Tempel. Det fanns väldigt. fanns ju gott om tempel även i. Grekland. Just antika Grekland. Och. Det templet. Och de ruinerna jag har i. I bilden för den här podden. Är just från Grekland. Det är just de tydliga Så att det är klart, det finns en liten koppling dit. Men främst är det ju är det den här egna sfären man skapar eh, i just problematik med en psyk, ett psykiskt mående. Ett allvarligt problem som är enormt. Och som aldrig man blir, det går nog att prata miljongånger om det. Det är, det är så extremt personligt präglat från varje individ som blir drabbad. Så att det, det kan man aldrig diskutera nog. Och det, är ett, det är ett problem som alltid måste lyftas. Annars kommer vi aldrig. Vi kommer aldrig komma någon vart om vi inte pratar om det. Det är inte ett problem vi kan blunda för. Så det kommer vi säkerligen prata en hel del om. Vi kommer även prata en hel del om skolan och kanske kunskap. För det, det har följt mig hela tiden. Och det påverkar mig än idag. Just en kunskapstörst att hela tiden att söka ny information. Hela tiden vara uppdaterad. Både... Vad som händer runt om i världen, om det är så är det politik, samhällsutveckling eller nya upptäckter inom det naturvetenskapliga, såklart. Och det, det påverkar ju mig främst kanske i mitt yrkes, framtida yrkesval som lärare. Och det faktum att jag nu har tagit mellanår. Efter att ha tagit studenten i varas. Där jag plugger pedagogik. Och delvis jobbar på en högstadieskola. Så det kommer det också bli ganska mycket tugg om. Just det här. Hur gör vi kunskapstörstandet attraktivt? Hur... För det är som sagt. Jag har alltid tyckt att kunskap. Att uppsöka den har varit intressant. Det har alltid varit attraktivt för en själv. Men det som blir allt mer intressant nu när man är ute i skolan... ...man är, pluggar man läser om det... ...det är just... ...hur förmedlar man den känslan? Hur förmedlar vi... ...inte bara att göra kunskapen attraktivt? Det, det finns miljarder sätt att göra och det upptäcker vi nya saker varje dag. Även jag på den korta tiden jag var ute i arbetslivet om vi säger så. Att man kan skapa olika quiz på nätet med Kahoot och Quizlet och allt vad det finns. Hur man kan visa filmer, man kan göra animationer man kan skriva på tavlan, man kan stå och prata om det. Det finns oändligt med möjligheter där hur du släpper från att sitta att sitta och läsa i böckerna. Det är mer att göra kunskapen attraktiv. Att göra informationen attraktiv. Men det man verkligen vill komma åt med pedagogik i min mening. Det är ju hur, hur förmedlar man den här upplevelsen. Att hela tiden söka och ta till sig ny information. Och vad det faktiskt kan ge en. När man har mycket på mycket kött på benen så att säga. Det, det kommer vi nog kunna prata om oändligt också. Dels för att man kanske då och då stöter på saker i, i skolan. När jag Det är en miljon intryck varje dag då. med högstadie högstadieelever. Det, det är en rolig tid. Det är mycket energi där. Så att det, det kommer jag ta upp också. Det kommer vi kunna prata om. Vad är pedagogik? Hur ser vi på det? Hur ser vi på kunskap? Hur ser vi på skolan? Och jag kommer nog koppla en hel del med skola och psykisk hälsa också. Hur skolan kan både vara positiv och negativ. Det finns ju problem med både allt från mobbing till att man känner att man inte ligger på den nivå man kanske ska betygshets det finns så mycket som helst som kan dra ner men samtidigt så är det ju det är ett ställe att skapa en gemenskap det är du träffar människor du har en klass du går till det är samma människor du träffar fem dagar i veckan så det är ju en enorm grund att bygga upp ett socialt nätverk också vilket kan stärka alltså just den här ensamheten är ett är skolan verkligen ett motgift ifrån. Om man lyckas skapa det klimatet. Och vad är då lärarens roll. Eller pedagogens roll i det hela. Att skapa den, det klimatet där man känner att. Det här är ett ställe för mig att komma som elev. Även om jag tycker det är jobbigt. Då och då. Eller att jag känner mig ensam. Eller kanske har haft en tuff fritid under. Under min, mina tidigare år. Så ska det ska vara ett ställe att. Här, här har jag en plats. Här har jag andra människor att prata med. Här finns ett sätt för mig att vara och bete mig. Här kan jag få bredda mina vingar. Och det, det tycker jag också är intressant. Att, hur kan vi se på den situationen både ur elevsynpunkt. Men även ur lärarsynpunkten. Kan jag som lärare skapa det klimatet? Eller blir det upp till eleverna själva? Är det någonting som kommer naturligt? Eller finns det olika strategier för att uppnå det? Ja. Men där, där får ni nog en, en bild av vad podden kommer vara. Alltså det är... Präljen på podden blir, blir ganska vardaglig. Men mer kanske specifikt om skolan, kunskap. Naturvetenskap, psykisk ohälsa eh, Samhällsförändringar eh, Politik Och det är ju klart att Lyssnar man på den här podden Och har något ämnesförslag Eller kanske till och med vill Sätta sig ner här och, och Sörra Diskutera eh, Dyka ner verkligen i olika ämnen Lämna gärna kommentarer eller kontakta mig helt enkelt på Twitter. Jag menar Arnqvist, det finns bara en person så det ska nog inte vara några problem att söka upp mig. Sen kommer jag nog lägga information även i beskrivningen. Och då sätter vi punkt för det första avsnittet. Tack för att ni lyssnade och förhoppningsvis så hörs vi av flera gånger.